پیفين <تغ> بل جماعه کي د احواله قيامت ذکر کړو او د ورځې سختې بیان کړې وزر متوففين کي ترغيب ذکر کي اعمال صالحا وته چې سم کار کوي کنا ګناهونه نکوي ظلمونه نکوي نو یې سنشته دي نو غارواز سخته د پتاسبه نه نه عذاب شته دي خدا غستا او د عملنا ستا او ستره سکنه تردیب اعمال صالحه او تا او دا غسینه په شفات قهری چې مخ ذکر کړه او بیا ز ډول فریقین و حال. او حال ابرار او وګړي دل ته ذکر کړه دا به تاسو بیان کی تفصیل به وکی چې نعیم ستا او جهنم ستا وی بسم الله الرحمن الرحیم ویل للمتوفین حلاکت د پاره د کم تلونکو تطفیف په ټول نابکی نقصان مټوففین هغه خلکو ته وي چې انسانانو سره په کې ظلم کوي پورا او کم ور کوي متوففین قرآن یې په خپل تفسیر کړي ها الزینا داغه کسان دي زکتالو علان الناس کله چې ځان ته اخلي کنا ځان ته تلل کوي د خلقو نه یستوفون نو خپره اخلي وای دا قالوهم کله چې اغیت تللی اغیت په معنا کوي او وزنوهم یې تول کوي زیتان یوخسرون پروشه نور کوي نو غریبه شک پیدا شي کنه چې کورته ووسی نو کوروم تل پرته یو تراو چې ویتل نو یو کې لو پاکی کمی کنا دا دیده چل کهی نو او اکثر ما شمانو سرده کار کهی خام نو دیده متوفیفین وی دا هر وقت کشتا ده بس کمی کوي د عدد ته شیبه پوره نور کهی نو لایکا نو دی خلقو دا علم نشتا دیده گمان نشتا انو مبعوثونا چی دی و بیاجون دکلی چی لیو من عزوی من اغروی لوی روز الان. يوم يقم الناس لرب العالمين اگر وزع چې په بدريږي خلق رب العالمين ته کلم ان کتاب الفجار لفي سجين یقینا دي خبره کې شک نشتا چې عملنامې د فاجرانو او کافرانو په سجين کې دي و مې زموږه ځلان حدیث کرا دي څنګه چې عملی کته زین او روحونه هم به هم پکته دي سبو کته الله راځي چې جن څه کتاب مرقوم دا یو دفتر لکل دی لیکل پکې پرات دي ریکارد پکې پروت دی لیکل شوی حالات ته په دارت باندې دروږ جن لره هغه کسان چې دروږ جن کې روز د قیامت وما یو کذ يو به ان دروږ جن کې دي لره الا کل موتدن اسيم مگر هرغه بنده چه ده حد ناولی گنانگار ده ازا تو تلاله آیاتو ناکلی چه لستلیشی پا دو دمونگ آیاتو نا وایده اساتویر الولین دا ده بس دا سچ ده سچی را جمع شویده نو پا مشرکی را جمع شویده خواه قرآن چه سمره ده عیوب او سیعات ذکر که ټول ده مشرک حال ده نو کلا چره سن ده سنده ده وستا پهړو باندې څنګه راغله موهر په لګولې دل کنه تاسو په قران څه پويغه په قران د عزت نه څه خبره بل دا څه نه ده ران علی قلوبهم ماکانو یکسبون څنګه جوړ شوه دې په زلونو د دې باندې دا غي عملونو چې دې کړی دي ولې ګناچې که خو ټول زور یې زله ترسي کنه حدیث کې رازي چې یو ګنا ده وک نه پهړو باندې تور دا جوړ شو نکتا سوداء حدیث کرا دی نکتا توبه دیویست خوده صفاشو او که نه توبه دیوی نیست تا نچه سور گناه و نکه نو اگه پا زل داغی داغی نو اخیر دا زل شی بس رانه و توی ختمه و توی طبعه و توی او قاسیه و توی در دی دیر نمونه دی در محر خواه کل لایقینا انا, انا معربیم یا داخله قوادخ پلارب نافدار رضبان لیکر ته پپ پناکلیشي الله ووې چې لري کوي ماته مخه د دې دا, دا مخزمه ندی و پناکلیشي د ربحاء معلومي دا چې مؤمنان و سره یې کنا هغه وی وی نه کناخه چې دې دا عذاب ذکر کو نو دغې د پارا غس رحمت شو ثم انهم لسوال الجحیم ان بیا و دې جہنم ته داخل شي ثم قالو بیابو توویلی شی حاضر لذی کنتم بیتو کذ زیبون داغ جہنم دی چه تا سویچ نشتا نشتا ادروغو گانو کلا یقنا ان کتاب الابرار لفی علیین عمل نامی دا ابرارو پاکو خلقو پا علیین کی دی دو اسمانو دا پاسا او سپو کتال را چه علیین سشی کتاب مرقوم داوم یو دفتر دی لکل شوی یا شهده المقربون حاصری که اغیط آغا ملائک چنز دیده دی اللہ سر پا مرتبه که اعمال اولی کنا حدیث که رازی دو چه افتا که جمراتو او د پیر پروزو اغیط دفتر که اعمال پیش کی گی کنا نبس آده اللہ خوخی چه کم پا که دا سواب او د عذاب اینو آغا علتا کی داخل که اجکم دا زیادی می آتی خبری چرا شا لارشا سنگا لی جوڑی دا تی نلری که شی دا زیادی خبری تی نلری که یمحو اللہ و مایشا و اثبت محوه اثبات دیتا وی کنا این لبرار اللہ پی ناغیمن بیشکا دا پاک و نیکان خلق با پنیمتونو کیوی علی الارائی که ینظرون ناس بای پاگلویلو کرسود جنت و گوری بای اوبلتا تعریفو او وجوه ام نظرت الناغیمن چې تهې که نه ته به پوهشي چې ډیر خوشحاله دی ی په تن کېسم کخې دي د ډیر خوشحاله نه کله چې او بده او خاندې خوشحاله شي د ې کخې غتحکاره شي رګ که نه پی ژې به ددي په مخونو کې تازواله د خوحاله یس نامې حيق سکولی به شي په باندې هغه شراب د جننت خال مختوم. چوس باندې مہر په لا ګوله شوی دې مسک او مہر داغي د دا مشک نه دې یاد معنی ده ول ختمه معنی د دو دوندي اخیری ګټ چپات شي ګلاس کیاسه کې کنه اخیری ګټو یره هغه دومره خوګي او دومره چلاوی د مشک وانبره پوشان دی ولی دنیا کیچو سو کو بس کی یا بل سشه چې اخیری ګټ پاتیشینو توی کی ولی چته پکې د لاندې س کچراونتی یا سینوه توی کی کنه دغه ګټ سوکنس کی ها او لاوی هغه ګټ به حلقوت باغې به انتظار کی راغه اخیری ګټ به کل رازی ختمه وو مسک او بیذ الکفل یتنافس المتنافسون او پذی نعمتونو او جنتونو کی دی رغبت او کی رغبت کوونکی تاسو نو کیږي الله دا, کی دا په شوق کی چې شوق د جنت شوق ساتي اغه تملاوی او مزاجو من تصنیم او دغه شرابو سره باګټ شوي تصنیم د جنتو عینن دایو چې نداه شرب ال مقرربون چې کلبو کی پاګ سرغنز دی خلقم ان الذين اجرموا بيشكا کسن چ مجرمان دي كانوا من الذين امنوا يزحكون دي په دنیا کې مؤمنان pore khandal مجرمان و اذا مروا بهم يتغامزون اکچې ثری زبا زسي فلاري او دا مؤمنان به اولي دو نیوبل تبستر گیوالي حمزوا غمزوا سترګو والو اشاره توي چه دا دی ناس دی موحیدین خواه و ایزا قلبو الی آهلی من قلبو فکهین او کلی چه با کورو نتطلو نتلو با په پا سره چې خبه دی پوری اوخان دل کنا ایو بلتو بیوی چه رکو گورو تا کنا چه سواب دیوشی جنتیان ناس دی پا دی خبر و دی کور تطلو خواه توکی مسخری باور پوری کولی و ایزا را او مکلی چه بے اولی دا, دا مومنان قالوا نبوي ان هؤلاء ضالون اغمرا خلق الافه او اخوارج و ارال اوا بيان رالو ذذيا اغمرا خلق ياخذ نلا يما خلق تزيدو پر دنیا تلی گلیو شساس لارو کی کینه امومنانو پر ټوکي کوي و ماورسلو علی محافظین دی خوند دی لی گلی شو دنیا تا چې دې مؤمنانو باندې نگہبان یا وګرانې چې بس دې صحیح کوي او د دې پروتوږي کوي نه فل یوم الذین پسنن روزی هغه کسان چې مؤمنان دې منل کفار یزحكون کافرنو بدل اخلي کنا خاندي ور پوري علل ارایک ينظرون په کرسود جنت باندې بناستې وګوري وا هل سوې ول کفار ما كانوا يفعلون چه غزالیمان <سؤال> لے سزا ورکڑا که نا تکا دیو پا دقیق دیرلوی خوشحالی خوا زلو نبی یخشی چه حلسویو بل کفارو ما کانو دیکا پیران لے بدلی ورکڑیشوی چی دی سکلیو که نا دیتا با نازدی